Fainna kala muhdasat bid'ah, wakala bid'ah zallalah, wakala zallalah al-nar. Ikhwani fi din rahimakum Allah. Jemaah Jumat yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa Taala. La menurunkan kbara kitab al-Quran wal Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi. Yang di dalamnya terdapat ilmu. Ilmu yang sangat bermanfaat. Diwajibkan kita untuk berusaha mengambil. Ilmu dari keduanya. Dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Di saat yang sama kita harus waspada. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang bisa menjadi malapetaka bagi orang yang memilikinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Salallaha ilman nafi'a wa ta'awad billah min ilmin la yanfa' mintalah kepada Allah subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Ketika seseorang Memiliki suatu cita-cita Dan keinginan yang besar Untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat Maka ini merupakan cita-cita yang sangat mulia, Cita-cita yang sangat tinggi Dikatakan oleh Ibn Al-Qayyum Rahimahullah A'alal himan Fi talabi ilmi kitab wa sunnah Wal faham anillahi warasulihi Wa nafsal murad Wa ilm hudud al-mudzal Sesungguhnya Cita-cita yang paling tinggi Adalah cita-cita dalam talab ilm Untuk memperoleh Ilmu dari Al-Quran dan Hadis Untuk memahami Apa yang berasal dari Allah Dan dari Rasulnya dan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Wa'ilf shududil munzal. Sehingga mengetahui. Batasan-batasan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Jamaah Jumat yang saya hormati. Inilah yang dimaksud dengan ilmu. Iaitu yang bermanfaat. Yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Syafi'a rahimahullah mengatakan Al-ilmu Qala Allah, qala Rasuluhu Qala Sohabatu laysa khulfa fihi Ilmu Al-ilmu Ma qala Allah, wa qala Rasuluhu Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulnya atau dengan lafal Al-ilmu Mafihi hadatana wa akbarana. Ilmu adalah yang ada padanya Haddathana wa akhbarana Ya'ni sanat-sanat hadis Nabi yang menuju kepada matan dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul Bid'ah Rahimakumullah Seorang ulama yaitu Al Hasan Al Basri Rahimahullah mengatakan. Al-ilmu ilmani. Fa-ilmun alal lisan. Fa-dalika ala alamni adam. Wa-ilmun filqalbi. Fa-dalikal ilmun nafiq. Ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu. Yang itu hanya sekedar pada lisan manusia. Tidak berkembang menjadi suatu pengamalan. Maka yang seperti itu merupakan hujah Allah atas manusia. Alasan bagi Allah untuk menyiksa dia. Wa ilman fil qalbi. Padalik al-ilman nafiq. Yang kedua adalah ilmu yang ada dalam qalbi seseorang. Sehingga membuahkan hasil dalam pengalaman pengamalan. Dan ucapan yang baik. Ialah ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fill din rahimakumullah. Jamaah Jumat yang saya hormati. Oleh karena itu, untuk lebih jelas dan tergambar di hadapan kita seperti apakah ilmu yang bermanfaat, marilah kita melihat beberapa ucapan para ulama kita rahimahumullah. Qala Az-Zahabi, "Tadri ma al-'ilmu an-nafi' nazala bihi al-Qur'an" Wafat terahus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kau dan wafian, walam yadi nahiun anhu. Beliau mengatakan yang maknanya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang telah turun dalam Al-Quran dan ditafsirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui ucapan-ucapan beliau. Atau perbuatan beliau. Dan ilmu yang tidak ada larangan padanya. Dari Allah maupun Rasulnya. Ibn Rajab al-Hambadir Rahimahullah juga mengatakan. Walilmunna fi'mina adil ulum kulliha. Zabtu musul silkitab wa sunnah. Wa fahmi ma'aniha. Wa taqayyat fi thalika bil ma'asur. Ani sahabati wa tabi'in. Wa tabi'ihim. Fi ma'ani al-Quran wal-hadith. Ilmu yang bermanfaat adalah. Zabtu musuh sila kitab wa sunnah. Betul-betul memahami. Dan mengerti. Nas-nas al-Quran wa sunnah. Serta memahaminya. Dan. Membatasi pemahaman terhadapnya. Dengan apa yang diwayatkan diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dalam hal menafsirkan Al-Qur'an dan hadis Al-Imam az Al Al-Imam az Al rahimahullah juga mengatakan Al-ilmu majabihi al-sabu Muhammad wama kana ghairu dhalik wama kana ghairu dhalika fa laysa il. ilmu adalah yang datang dari para sahabat Nabi. Dan selain itu bukanlah disebut ilmu. Inilah ilmu yang hakiki dalam Islam. Yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dan dari para sahabat Rasulullah. Yang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti. Terhadap Al-Quran dan Sunnah. Di kalangan umat ini. Ikhwani Ikhwanifidzim Rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat ini akan membuahkan suatu hasil dalam kalbu seseorang. Di mana ilmu yang bermanfaat ini akan menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit kalbu. Akan menghilangkan dari kalbu seseorang kebodohan-kebodohan. Al-Syeh Al-Za'di Rahimahullah menyebutkan dalam antumahnya. I'lam hudita anna afdalal minan. Ilmun yuzilu syakka 'anka wad daran wa yakshifu al haqqo lidil qulubi wa al abda ila al matlubi ketahuilah sesungguhnya keutamaan yang terbesar dari Allah adalah suatu ilmu yang menghilangkan keraguan-keraguan dalam kalbu seseorang imannya menjadi mantap imannya menjadi kokoh wad daran dan menghilangkan berbagai kotoran-kotoran syubhat dan syahwat. Keinginan-keinginan jelek dan keinginan maksiat dalam kalbu. Menjadi hilang karena ilmu tersebut. Wa yakshiful haqqa lilil kulubi. Ilmu tersebut juga menyingkap kebenaran dalam kalbu seseorang. Sehingga yusil al-abda ilal-maslubi. karena dia mengetahui yang benar. Maka ilmu pun akan menyampaikan dia kepada apa yang dia cari, yaitu surga Allah, rahmat Allah, keridhaan Allah al-azawajal. Ilmu yang bermanfaat juga akan membimbing seseorang kepada kebaikan-kebaikan, baik kebaikan amalan maupun ucapan. Diterangkan oleh Ash-Shaafiyah رحمه الله. Inna al <tell> nafi' nafiq huwa al-ilmu murshid ila al-qayf, wa kullu ilmin fihi tihirushdul wa hidayatan li tariqil khaib ilmu yang bermanfaat dialah yang membimbing engkau kepada kebaikan Suatu ilmu yang terdapat padanya hidayah menunjuki orang kepada jalan yang baik wa dahzir an tariqis dan menjauhkan manusia dari jalan-jalan kejelekan aw wasilatun ila zalik atau yang menjadi sarana kepada kejelekan tersebut Dan ilmu yang bermanfaat. Akan membuahkan di dalam diri kita. Suatu kemampuan. Untuk memilah antara yang benar dan yang salah. Untuk menilai. Mana yang hak dan mana yang batil. Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah menerangkan. Falaissa ilmu bi kasrati riwayah. Wala bi kasrati maqal. Wala kinnahu nurun yagzifu fil qalbi. Yafhamu bihil abdul haqqa. وَيُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَاطِلِ Bukannya ilmu itu hanya berupa banyaknya riwayat. Bukan pula banyaknya kata-kata. Tapi ilmu yang hakiki merupakan cahaya yang terlontarkan dalam kalbu seseorang. Sehingga dengan itu seorang hamba bisa memahami yang benar. Dan membedakan antara yang benar dan yang salah. ilmu yang bermanfaat juga akan memberikan suatu buah yu'addi ila ma'rifatillah membuat seseorang semakin mengenal Allah semakin mengenal Rabbnya semakin memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jal membuat dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan oleh Ibn Rajab Alhamdulillah rahimahullah pada ilmu nafi' ma'aratha ma'aratha Bainal abdi Warabbihi Wadalla alaih Ilmu yang bermanfaat Adalah Yang membuat seorang hamba Kenal Antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu Yang menunjukkan seorang hamba Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hatta arafa rabbah Sehingga dia mengenal betul Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala Wawahhadahu Dan dia mentauhidkannya Wa anisabihi dan dia akan menjadi tentram dan dia menjadi senang dan tentram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat dia semakin malu kepada Allah azza wa jal ikhwanifidin rahimakumullah jamaah jumat yang dirahmati Allah azza wa jal dan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang juga terwujud. Di dalam amal perbuatan, Bukan hanya. Sebuah teori yang dia hafal. Bukan pula. Sebuah ayat yang dia hafal. Ataupun hadis yang dia hafal. Namun ia tidak memahaminya. Apalagi mengamalkannya. Amal merupakan suatu kewajiban. Amal merupakan buah daripada ilmu. Dan Allah Azza wa Jal. Murka. Kepada mereka yang berilmu. Tapi tidak memberikan. Hasil berupa amalan-amalan. Disebutkan dalam sebuah ucapan. Wa alimun bi ilmihi lam ya amalan. Muazzabun min qabli ubbadil wasan. Dan sungguh seorang alim. Seorang yang berilmu. Tapi ia tidak mengamalkan ilmunya. Muazzabun min qabli ubbadil wasan. Maka dia akan disiksa. Sebelum disiksanya para penyembah-penyembah berhala. Dan di antara buah yang sangat penting dari ilmu ini, bahwa ilmu ini membuahkan suatu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat seseorang semakin takut kepada Allah Azza Wajal dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada, sehingga ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza Wajal, sehingga kehidupannya akan senantiasa sama. Dimanapun dan kapanpun Bukan ia bertakwa kepada Allah Saat dihadapan manusia Tapi ketika ia bersendirian Ia pun melanggar hukum-hukum Allah Allah Azza Wajalla berfirman Innama yaqshallah min ibadihil ulama Sesungguhnya Yang takut kepada Allah Sebenar-benarnya Hanyalah para ulama Dikatakan oleh seorang ahli hikmah Khairul ilm Makanatil khasyiatu ma'ah sebaik-baik ilmu adalah yang rasa takut itu senantiasa menyertainya. Wal ilmu, iza qaranat mul khasyah, falaka wa illa fa'alik. Dan ilmu, apabila senantiasa diiringi rasa takut, itu akan menjadi manfaat bagimu. Tapi kapan rasa takut itu hilang darimu, maka ilmu justru akan menjadi malapetaka bagimu akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab engkau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi mengatakan. Qafa bi khasyatillah 'ilman wa qafa bil-ighthira 'aribihi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah azza wa jalla sebagai ilmu dan cukuplah seorang tertipu dan sudah merasa dekat kepada Allah padahal belum. Itu sebagai jahlan, sebagai kebodohan. Sebagian ulama as-salaf mengatakan, Naisa al-ilmu bikasratin riwayat. Walakina al-ilmal khasyia. Bukan ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Tapi ilmu yang hakiki adalah rasa takut kepada Allah Azzawajal. Baratallahu liwalakum firqu'ani wa sunnah. Wa nafa'ani wa iya'kum ni wa fimna al-ayatul hikmah. Aku luma atas ma'un. Wa astaghfirullah liwalakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha was salatu was ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wa la illa billah ikhwani fi al-din rahimakumullah jamaah jumaat yang saya muliakan Ketahuilah bahwa ilmu yang bermanfaat terdapat pada pemiliknya ciri-ciri. Yang dari ciri-ciri tersebut kita bisa memahami dan kita mengerti bahawa orang tersebut insyaallah tergolong orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat Juga memiliki ciri-ciri pada pemiliknya Dengan ciri-ciri tersebut Kita pun bisa mengetahui bahawa Ilmu yang dia miliki bukanlah ilmu yang bermanfaat Ikhwani Ikhwanifidin rahimahkumullah Berterangkan oleh para ulama Di antaranya oleh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah Bahawa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat Anhum lai rawan l Anusim hal walamatama, wiykrahun bikulubih mutazziyah walmadh, walaiyakabbaruna alaahad. Seorang yang punya ilmu yang bermanfaat, dia tidak akan merasa dirinya sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Mereka akan benci kepada pujian-pujian dan tidak akan merasa sombong kepada yang lainnya. Kaul al Hasan, al Hasan al Basri rahimahullah mengatakan, Inam al Fakihu Zahid fit Dunya al Raqib fit Akhirah al Basir bid Dinil ala Ibadat rabbi Al Ladi La Yhusut Man Fauqa, Walayzhar Min Man Douna, Walayakhu Ala Ilmin Allamahu al Ajra. Seorang faqih ahli fikih adalah yang zoh terhadap dunia yang betul-betul ingin mendapatkan pahala akhirat yang memahami urusan agamanya dan senantiasa beribadah kepada Allah. Yang tidak hasad iri maupun dengki pada orang yang di atasnya. Tidak pula melecehkan orang yang di bawahnya. Dan tidak mengambil upah dari apa yang dia ajarkan. Tanda yang lain, ahlu alim nafiq kala mazadu fi hadal ilm mazadu tawadu 'amdillah, wa khshyatan wa anqisaran wa zilla. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan membuatnya semakin tawadu, karena Allah membuatnya semakin takut kepada Allah dan semakin merasa tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama salaf mengatakan, yam baghil alalim an yadh'a al ala ra'sihi tawaduan li rabbih. Semestinya seorang alim meletakkan tanah atau debu pada kepalanya. Dalam mewujudkan rasa tawadu. Karena Allah. Ya'ani. Baik ungkapan Bahawa seorang alim. Bukannya orang yang menyombongkan diri. Merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi semakin berilmu. Dia justru semakin menunduk. Semakin berisi. Dia semakin menunduk. Ibarat. Padi. Yang semakin menguning, semakin berisi dan semakin tua, ia pun semakin menunduk. Kulamazdada ilman darabi wa ma'arifatan bihi, izdada minhu ma'habat khashyatan, wa ma'habatan wadul lan wamtisara. Ilmu semakin bertambah, maka rasa takutnya semakin bertambah, cintanya kepada Allah semakin bertambah, dan rasa menghinakan diri kepada Allah semakin bertambah. Tanda yang lain Min alamati al-ilmi an-nafi anahu al-harb min ad-dunya wa a'zamiha ar-riyasati wa Tanda ilmu yang bermanfaat bahwa orang yang memilikinya semakin lari daripada dunia harta duniawi dan kedudukan duniawi dan diantara. hal duniawi yang dikejar-kejar orang adalah ar-riyasah Kedudukan, pangkat, popularitas, wa syurah, wal madih, pujian-pujian dan seterusnya. Orang yang berilmu dengan ilmu yang manfaat justru semakin menjauhi hal-hal seperti itu. Semakin menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu. Bukan mencari kedudukan dengan ilmunya. Bukan mencari posisi yang tinggi dengan ilmunya. Untuk kemudian dibalik itu, dia mengharapkan pujian maupun harta benda. Fa min alamati ilmin naf'i annasahibuhu la yad'i al-'ilm. Di antara tandanya pula, orang yang il, punya ilmu yang bermanfaat tidak pernah merasa dirinya sebagai seorang alim. Ia merasa dirinya biasa saja, punya ilmu tapi tidak pernah mengaku-ngaku bahwa dirinya seorang yang alim. Fa yasiyuna adzanna bi anfusih wa yusinnuna adzann diman salafa minal ulama Tanda yang lain bahwa orang yang punya ilmu yang bermanfaat dia akan buruk sangka kepada dirinya merasa dirinya punya kekurangan bahkan banyak kekurangan dan senantiasa berhusnuzan kepada para pendahulunya dari para ulama Inilah beberapa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat semoga Allah azza wa jalla Menjadikan kita semuanya. Termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sementara. Tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Idharu da'wal wilayah. Kamakana yadda'ihi ahlul kitab. Orang yang ilmunya tidak manfaat. Di antara tandanya. Dia mengaku-ngaku dirinya berkedudukan tinggi. Sebagai seorang wali. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul Kitab, Orang Yahudi merasa mereka adalah putra-putra Allah. Dan orang-orang yang disayangi oleh Allah. Padahal hakikatnya tidak demikian. Kala Amr. Man kala innahu alim. Bahawa jahil. Siapa yang mengatakan bahwa dirinya lah orang yang alim. Justru dialah sesungguhnya orang yang bodoh. Wamin alamatizali kah ada mukabulil hak walang tiad ilaihi watagab burahalaman jakulil hak. Di antara tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah orangnya tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepadanya dan sombong kepada para pembawa kebenaran lebih-lebih ketika yang membawanya itu levelnya di bawahnya Warobama azharu bilsinati daman anfusih wahtiqarhum ala ru'usil ashad liyataqida nasihin annahum mutawadhi'un Tapi terkadang juga dia menampakkan dengan lisannya bahwa dirinya orang yang lemah bahwa dirinya orang yang hina tapi di balik itu semuanya dia punya tujuan agar orang menilai dirinya orang cawal. Ini sungguh suatu kejelekan yang sangat jelek karena dia menipu manusia. Dan di antara ciri ilmu yang tidak bermanfaat dia punya rasa sombong takabur. Izharuful ilmihi alehim menampak-nampakan. Ilmuannya atas yang lain Bahkan menganggap orang lain Adalah orang-orang yang bodoh Ahibadifillah <tik> Rahimakumullah Inilah beberapa Ciri-ciri Ilmu yang tidak bermanfaat Semoga Allah Azza wa Jal Melindungi kita semuanya Dari ilmu yang Tidak bermanfaat Yang menjadi malapetaka Bagi orang yang memilikinya daulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa-doa yang diajarkan kepada kita maka kita pun memohon kepada Allah Allahumma inna Allahumma inna na'udzubika na min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin da la yustajabu laha Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u Allahumma anfa'ani bima'allamtana, Allahumma anfa'ana bima'allamtana, wa'allimna bima yinfa'una, warzukna ilman tanfa'una bihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wa akimusala.